sve mogu uši umetni. Mm. Zdrav je došlo, ali radši, cijedine sestre, te imamo predavanja na spodenaka na jednu stoljena. Uglavnom za Lavo dozorovu govora iz Riznica Lavo poslanika Muhamdanes, o Lavo dozorovu, o Lavo dozorovu, o Riznicama svakog od nas. Međutim, prijeni boli prižem na ovu temu, želio bih posjetiti sebi nas. Ne bih želio pýtati, ali ja želio da je tako. Da ste ovdje i da smo svi ovdje došli radi Allaha, želiovali. Međutim, da napomeňam, sam náš dolazat pođe radi Allaha, subhanom ho traula, nije samo da dožim, ona je tvoji želio da traži zdanja radi Allaha, subhanom ho traula. A šarijetsko, žetsko zdanja ne traži se, ne Mora da kot sebe ispuni šest stvari, da kot sebe natje šest stvari. Dakle ovdje, kada sada sjedite, morate imati kot sebe šest stvari, da biste se odkoristili od novog upredavanja od svakog drugog upredavanja. Ukoliko nema jedno od ovoga, možemo pričati jednim ljudima, da li jedna priča o ljubiskarnosti, utraženje sanjene nešta. Dakle, podjedan, da vi jedno na svome mjestu da se skoncentrišajte na izvažanju za se ne zanimate većim ljubih telefonima, dobacivanja progleda, jednim ljudima i slični. Zatim, po dvam, ako ste se mirno smjestili na svojom mjestu i okrenuli prema predalača i slušate, da slušate i svojom unutrašnjim stil, odnosno da pratite ono na se priča. Ima ljudi koji sjede i gledaju tega, ali gledaju kroz tega, ne gledaju tebe, ne to uopće. Zatim, po tri, ono što vam bude je nenasno, da obavno pitete, da ne odlazite sa ovakvih mjesta, a nejasno ono. Čuli ste nešto, apostolom pa je ono nejasno. Ovo razno pitajte. Početili te to na neki način zapamtite. Kako da otrtite, da iskreno tražite znanje, da od sebe otvorite ne znanje, a ono što čujete ništa o tome ne zapamtite ili u najmanjoj ruku ne zapišete to. Zatim da radite, po tome, jer ukoliko odjedno sticali znanje, samo da bismo ono dobiljali, ono će biti dokaznuti, ne dokaz na nas. Znanje je da se radi po njegu i šesti pokazatelji naše iskrenu istudovsku, namo mladva mjesta, da slušamo ovozvod je jeste, a kad mi to budemo radili da dostruga do znanjegi drugi moment, nezmiju za njega nepoznać, da, da smirno sjedimo, da razmišljamo ono načaj, nam se govori, da pitanju što nam bude jasno, da zapamćimo i zapišemo, da radimo potrebno i podrožimo dostanjamo. A celo pute na vas po toh nas u kolištici na svakog vreda. A بيجي من أحنة سوى مسلمة ومام <تكلم> تلوزي سوى مسلمة ومتبعه مسلمة سوى سحيه ومتبعه مسترقه وطش دالي ادنوصا ادن الله تعالى ادن الله تعالى ادن الله تعالى ادن كان نصر دهنه وطلقه فاكنسو حقا الكلام كده يوتي بجوه غومي لالي زلان توي سربا ومده غومي محطة او بي ريكي ومده بي سقوك او بي nastojite što češće da izgovarate ovje ruči, da radite projekati. Allahum ne imi, estelke tebate vje damu, ora zime kaza Bož, Allahum molim, ja te molim za postojanost u Islano i odlučnost na pravom putu, va estelke šukre njenetik, va husne i da redik, i molim te za zahvalost tebi na tvojim gospoda, i za iskrenost ko obožavam وا اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ايمونتز زدرو سرце za чисто сърце и за истинo љуби језус језус који че говори истини што мојски من شر ما تعلم ايمونте за слабо од зло што који знаје I prana, ki mokrosta hodite, be jette da gospodaru, za ono, učem uznamniti podriješi, za ono što sam tic, sviđa sviđa sviđa, sviđa sviđa, i nekete ndzete, ako vevom uđu, do da nekete. I še kaj bani كازو مشت يزودجي بنسيلو توهو كديسيتد اي نوفوس ابن ساري لابي اصحاب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام بيو هو انصاريا از ريحه حزج كوش ماي poznato انصاريا شييلو مال يانكا ديركا قدنا اوسي حزج قام ييوسل لنا حزج قام يبرت رضي الله تعالى واتس ماي بيو koji je učestvalo vici na bedu, tako je bilo do dridnu, i pisario je vici na uruj uh, patel s njegov. Kako kažu imam muslim, imam Ahmed Nesari, bio mu nadi, maksak gade, bio nadi, ma kterbu jala, kjer je ima u petreho djecev, četiri, svetu u jednu cijerku, najstarih djena se zbalo jala, taj po njegov nadi, ma kterbu jala. Zatim postarili to šorek, Muhammed, a čitao novo Salikari i Salavat al-Fansher tadi, da mu kučari i govoru dostavljeno to zna. A pokazuje da mu dar da je Allahu Te'ala su date posebe dvije osobe, da glavos. Iz... A kaže se i ibn Abbas, šedali ibn Aus, <coughs> rečavoj ostali i savija sa dvije osobe. Kada progovori, sa riječitošću kada progovori. Kada progovori, pojašnjava nije potrebno za da neko za njega govori, da pojašnjava S tošču kada progovori i sa suzbijanjem zboga nevsa kada za kada progovori i sa suzbijanjem zboga nevsa kada za sebi. A sebehajde, benagrad iz generacije Tredina kaže uša ono nebilo učenje, bo bo bo jasno i povznanje osobe od obradi Nislami taj še obradi Nalusa. A tredba Baputala kaže najveći zahid iz generacije ili izredatni sari, da bihli su evo drgao, on je i šedat na la en kuma. Kaže se u njejoj biografiji, da gdje znamo roči, na večej veči, pa se preretati desno, lijevo, okretati se, ne bi ono ne zastavili. Da bi uskajao je pobogio, gospodaru moj, pomizao na džehenninsku vatru, otjerao je Kovjih sama jehenem skuvato, atjera laj sa' mih, ali usteja ili planimo svelo, svelo sabah. Omre, 10, 8 godine pohije, juzko je 70, 25 godine godine. Dakle, šedatim na us, lemniti ashabu Lohu u Oslaniqa alihi sallatu sam plenu semanu ovaj veli častem hansu. Ukolj kaža Lohu u Oslaniqa alihi sallatu seneđu Ida tjenze nas, kada ľudiju uđu uđu uđu u njezi jeziku ima značenje riznice u koju se samo stranje, trpa, u koju se samo bomila, ništa se izgineva. U drugom divaju i na etu nasjetni znovni. Kada vidite ljude, da, trpaju u svoje riznice. Šta? Da, da, da, da, da. zlato i srlo. Pražite, sva se zlato zove zahen, čuli to je već pozvanje kontrast, zlato, taj trgni umriješnjski kontrast, Zlato, sa zlato aračnom jeziku se zove Dhe. Oni koji uči arapski jezik znaju nemajim lagom, u aračnom jeziku je Dhe, Dhe, Dhe, koji ima značenje od vlaska. A se zlato zove Dhe, Dhe, jer odlazi, prolazi vjedba. Zatak se kaže Fida, također i ono te Fili, i ono prolazi, ističe odlazati. Neće ostaviti vječi. A kada vidite ljude, ako budaju zlato i sredo, Smatruju, da je to najvrednije. A každa naši predvodnici rušali su dva jara, uvršaju su dva druga. Neći i koristiti, sve dok se odbio tebe. Eto kako je brujštvo? Sve dok se ne odbio tebe, nećeš posjetiti koristiti. Ne. Za to kažu, vratu, i korišti, te, sama, se uvrši. Každa uvršaju su dva ti samo onda kada se odbio tebe, kada je buduš Za to. Ti se priko, kada je buduš na ovom. Zašto je loše domilati zlato i srebro? Ne mijeliti ga, ne mijeliti, zato što ono želimo varo suštne toga. Kaže, Vole dine je prizumjet zeheve, voli firpa. Vole imate kodne, nise na veširnom dijadavnjanju. Oni koji budu domilati zlato i srebro, ne budu učinjivali na rošnom mutu, veširnom dijadavnjanju, obradli ih volnom vatnjom, kada u onom danu kada se to zlato dali, u 36. manju sve Onoga dana, kada se to zlato bude žalilo u Jehennem, jome yuhma aridah, finari Jehennem, pitukva liha, živaruhum, hodži luhum, hodži luhum, hodži luhum, hodži luhum, hodži Onoga dana, kada se to zlato bude pržilo u Jehennem, žalilo Jehennem, zatim se nime bude pržila njihova lica, njihovi bokovi i njihova leđa. Ovo je ono, što ste gomivali za sebe. Zato kušajte ono što ste govni pašli. Kaži su u te vstivima. Nije se likao da izmišljaju. Čuj s toga, ajte, vjerujem. Zašto se spominu lica Bokovi, a zatim ređa? Zašto? Zato što imamoći. Kada im dolaze siromasi i oni koji ih pozivaju na udjeljina, promiju se na noši te lica. Zatim se djelomišno okreću, zatim se potpuno okreću od siromaka i ono da mi traži od njih da podijele. Zato na ovakaj nače Allah žadovali spodni medosvjet. Zatim se prvo živo svatih nichova lica, minula čala, zatim lukov i zatim pleća. I poznat to je u hadisu, kod imam oslima, kello sve u um, hadisu, kde je rekao Allah poslanika rehi salatu sallam, nema jednog vlastnika zlata i sreda, koje kde u dievijem na mladom muđu, ale to zlato vido ploča neće biti užanem muđanemu, zatim se tým pločama živo svatih nichovo ili nebolo lice, zatim njegovi za zatim njegova ljeđa u damu koji traji 50.000 godina. Kada god se oklade te tloče, ponovo će biti užarane, zatim njegovo lice, njegovi bokovi, njegova ljeđa u damu koji traji 50.000 godina. Zato je možemo neutljivati. Sa to pri tebe i zajednici u što u kojoj živiš, u kojem živiš. Dobro, kada ljudi budu glomila, jer ja smatrali da je ovo najrednije, tako najrednije kod ljudje danoste, od čini nispa duše, za i sreba, kao što je to vrijedno na donivali na znate da je od posebne vrijednosti od, kod vas. Neka bude zato glavopisno kod vas. Vi glomilajte ove riječi. Vi glomilajte ove riječi. Koje riječi? Glomilajte njimni, da se stavljati, da se na roši. Allah mo, ja te mongim za postojanost uvjeh, za postojanost u islama i odlučnost na pravnom putu. I to je ono zasigurno, bez čega nema uživanja na hrtu. Bez čega nema džemneta na hrtu. Bez postojanosti ustravenosti je milija dnjavova. Zasigurno. Kao što, Dunjaočar mislite da nema imamo živanja bez zlata i sreba. Znajte dobro, nemojte misliti, jer budite uvijediti da nema imamo živanja sutra na vjeri na drugom svijetu bezustranjnosti u Allahove vjeri. Bezustranjnosti u Allahove vjeri. Znajmo dobro da svim, svaki vjeri i vjerica najmanje u tri situacije potreban je postojanosti u ustranjnosti u Najmanje, u tri situacije i ovi predosljedni. Ne bude dobu predosljedan, bojati se da nije biti ustrajeno u elopoj jedi djeci u neće se da uživati natošnog svijeta. Postojanost u elopoj želja u svijetu, do živična dunja. Postojanost u elopoj želja vada vjeri, da si čest, da se postojanje jedi do živična dunja. Poznamo što on kur'anski ajti in na ljudi, na korju, rovnu, na Oni koji kažu, naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Svimi to kažemo. Ali kažu naši predvodnici, mnogo je onih koji kažu, naš gospodar Allah, ali imamo onih koji ustraju na to. koji kažu, rovnu na Allah, naš gospodar je Allah, ali oni zunestakali, koji nakon toga ustraju, imamo onih. Zato moramo strajavati u Allahu je vjeru, jer smo živi. Allah Subhano wa ta'a nije odredio druge granice. Za čitjenje i badet, za praktikovanje vjere, islama nije odredio druge granice, da možemo ostaviti vrat, istan, u smrti, nemojići slavu, nemojići u penziju. 50-60 dvrg na praštitu rešeruje da postojeći u penziju, da so nemojići. U svojim tarhidr, zadnji ajeti dobro od ono mladu, da vam sve te hrta, vjeti, vjeti, vjeti, vjetim. I obožavaj gospodara do ti ne dođe. Nikita, ne? Neni kaže tako. Vjetim, sve dok ti ne dođe smrt, sve dok ne da ti nastupa smrt, a ne, kako drugi kaže, je, kada dođeš na srpenje klijana, tada ti a ne. Sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt, A postojenost u Allahovi uspravljanju tava vjerna što se danas zanimo. Danas je ide kako na scenu popuštanje uvijek, zakostavljanje, ostavljanje ljudih i badih, a znamo dobro, da nema ništa vrednije na tunjanuku od odputih i u od stranjosti moj Zato je širu u islame imamo tjedinu, u Allahovi dava rekao, Era znamo karolamati u uzlubno iz teklane, najveći je dobro, Najveća počast jeste da ustrojavaš, da ustrojavaš na tamo putu. Zatim, druga situacija u kojoj moramo biti postojanje u ovoj vjeri, jeste samosmanj, ili najmuci kada smo, šta bi cijeli svoj život prodio u pokornosti Allah s.w.t. ali zadnje trenutke svoga života nisi skončilo kao Allah pokora rov, uvijekili ništa, što si danas postio alesikola saha ta ili saha prijačena svej tvari, ćete biti korunen, tak proste? Neće. To što si praktikolo cijeli svoj život, uvijek, bio Allah pokoran, žurio sa pogodnosti, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, Znajme da ti to neće ništa koristiti. Znajme ti je tvoja dobra diela, nekako bila ohrojna, nekako bila mnogobrojna, neće koristiti sve dok svoj život ne na djelima stanovnika ženeta. Poznat vam je hakisa, zubavljujem stoda dielga, opasna hakisa. Od kraja hakisa se spomnie, da će liht ľudik pojde činiti djela stanovnika ženeta, sviđi svoj život. Zatim će pred krajstvoga života početi činiti djelostan unika, vladri i muriti na toga. Satova Lohba poslanika je Najbolje je Lohba usprašati. Najbolje je da branje poslanica. Jedna od njegovih najčešćih dola bilo Lohba na javom koji je daleko lukat se zbiti kani ja odniku i okreći szeficka serca uczest i moje serce od Twojej wiedzy na Twojej. No ko od was daj to. No my ko ucie o to. Poslani sa o lhovao to. Tak. Poslani sa o lhovao vare i Ja vam otrli u sebi vtavlja radini. Allah umar odi kojim okređeš ljudska srca, očvrsti moje srce u tvoje vjere. Ovo to sanje, ali i salatu Je dobio kome su bili okrešteni predlogi grijeski, eventualni njasni grijeski koji je počinio. Okrešteno mu bilo svet, ali jedan imam nego i nečešnji dobar zvijaljeno. Zato treba imati da Allah subhanahu mevla zaposlenu. tome da su došli ashabi, Pa se može porediti sa imanom shaba, jer uve kronome osmanalije i bilo kojega shaba nema, ali se došli i pitali o ovog poslanika, ali obisom, se bojiš za nas? Povjerovali smo u tebe, slijedimo te. se bojiš da ćemo skretiti puta kada je već ovo trista suspanjivska sekta izmeđer tvala ovo ja uvokrađe kako Zato nije džavak. A danas je obo veza svakome od nas na imenje proočiti sedamnih puta slovo El Fatihar i usluji ih eh, dina se vrata mustapim. Tako se pravodi vajratno. Vajstveni nema što bilo. ih dina nas je prevodi manjkanih prijevodov. Uputi nas na pravom putu. Ne. nas na pravom putu. Učusti nas na pravom putu. Gdje postoje dvije vrste upute. Hidajte u tijela i hidajte tutela, u hidaj tofil. Puku tada da neku uputi na pravi put. Neko kaže gdje pravi put, koji je pravi put. Ti tani su nekto, a nisu i pravi put. Ali te neko zadrži na pravnom putu, učvrsti, održi i sačuva na pravnom putu, će moći samo Allah učvrstiti. Uputiti da mogu mnogih, ali održati na pravnom putu može jedino Allah učvrstiti na pravnom putu. Zato danes nekoliko puta učimo, učvrsti nas na pravnom putu, učvrsti nas na pravnom I ne mogu se zavaravati ako smo sada vjernice i da ćemo tako skončati. To nikad las ne zna. Vratite se na Buharin Sahih. Kazivam i hadis od kojeg koža se lijevi koje vjernice ježi. Čovjek koji je bio kršćan, prihodio islam. Bio pisar objave. Pisao Allahove riječi. Pisao Orban Kerib iz plemenih ustava labo ko sam intracisovato sam naučio sure and na sva I mnogo je od nas na se otvijek za završnicu. U e, Pa na tom što je umro, ukopali suda. Pa ga je zemlja izbacenom u površini. Prvijeg. Pa su rekli o njega Muhammeda i njegovih krijatelja. Krijevo im bilo je napustilo njihov jadu. A kažel, ukopajte ga još doblijek. A drugo jutru suda pojena u našem zemlju. Izbačeno i trezio. Pa su rekli ostali, hrana za zemljaki. Niko od nas nemožete biti sebi. Za to treba, če jezdo, da vodejo našoj prakci, na sebi pogotovo, Jisus mogao oba u Meryanom, kojih beru luk, sebi teka bi alami. Onom, odtiko je okrecieš ludzka serca u česku mesece u Twojej vjeri. Allah Subhanahu ta'o upravo traži oba od nas. Raz završi imo svoj život kao vjerici, za vjeri kao svoje, ale urma, Rane mu ale izlana zli её býta mu alama starke čokartžkove mlalu, objedete i bojete sa Allahom jako kolo se preda boja tiki, ne bi mi li weighto nikak�� dohači osnika usmimel ni, jer mandjev我們 k oui, ownio te ari southeast iíll抱osti o úạ tohu allaha, ko bu the triede ženeriz Antwort na neové islam i Allah to praže od nas. On poslanik Muhammed s.a.v. Lijesan večer ti pokaže el amalu bil khalatini. Djela ste vrednimi po je Djela ste vrednimi po zavišnici. To što si danas vijedi k tomu Da ćeš okončati svoj život svoj dvijedi. Danas, alhamdulom, da bi se prihvatili vijed. I to tako trebalo. Na njegovom riječima, jasno riječi prihlapio se glede svojom spoljašnjosti i svojom unutrašnjosti, a svoje srca vežu Međutim, i na drugoj strani, mnogo je onih, koji, nakon što su so spoznali uput od panom se, vrati, ugriješili, nakon što su so osjetili slavski najat, vrati je u svet od njene najvrsta i regješenja i čudnje njihovo stran, nakon što su so osjetili duše, smirano, spokojenost, ono se odraćaju u svoje prvobjetno stanje, stanje potrganosti, uznemirenosti. Nakon namaza i ljubav prema mjesečitu, prema džani, ono su se, radili izabav, nakon što su spuštali svoj pogled u Olohovu knjigovsku, a sada spuštaju svoj pogled premađena na razvoj uzem. Na nakon što su Onočnim satima plakao i odloguđalo vada na srpu sada te iste nočni sati provode u televizijskih ehranje i najmoralna sadrža. Zaboravljaju svoje ranjenje na sabah na vas i natjecanje za korisa. Napriti natjecanje početi joj čudžani, on ili moj sin. Zaboravljaju druženje sa odlogom knjigom, danas u kilometri nadalek od te odlogove knjige. Zaboravljaju, kada su prolazili Sarajeva, na Sarajeva, Soborenim, odvekali, kako njihov problem je pao palo na nešto što je zamrano i nešto što je halano. Danas dađe ju halano bez tim mogo ikakve griže svaki ne osjećaju nikakav bol. svojim dušim. Nakon što im se lice uštilo, kada im vidjeli grih, kako se javno čini pred njima, danas oni sami ne da je zabreju što je dobro, što je dobro na žalost, kakve imamo veliko popuštane mnog je. Razmišča, da se vraži sebe na prilovitnom život. Neka znate, če jedini on bitkovih mih. Da će sam sebe presuniti. Da će sebe osuniti na propas. A po misli, da ga njegovo raniju prilovitnom društvo želimo očekuje. Alas. On je da neće nikak hrubbače razumjeti do, kao v nedokljivu osobi kado Marko selam. Dice komiča se doveli tu pute poduže da mahate na. Zato zrada patri sestre, Allah 5 puta na sočku skuđe. Za spokornu. Nove spali, rad je posto par ajade da nakon Allah subhanallahu ve ali preska da baba. 3 s kada Kao što ste čuli, ja mohu poslani krali isla, to sam zatim dobro društvo. Tražujte srbi društvo, od kojeg ste se zborištavati svoj iman, svoje gremane, ja čakam. Nemojte vidit kao što, što druge prijednete snijane. Tražite u allahove knjizi, čitajte allahov od početka do kraja. Ne znam, da ova terla vava spominje na prvom mjestu razdrav postojanosti, vijedničke postojanosti, mimo dobro društvo. Na prvom mjestu spominje dobro društvo. Svi to dobro znamo s praksima. Makako si dobro uginan, makako da si često na srbi, a zapadneš kako je to loše društvo, on će te odraditi. Da si kod kjavir u šerbet, da si u medijimu nevrdu, ako imaš loše društvo, i mi te najbolje znamo, vidjeli smo svojim očima, možeš skrenuti pravi. Dobro društvo. Poznato onih I su reka o mladićima. I na biti ekonarnim teropijim. To su bili mladići koji su povijelali povjel, svojeg gospodara. Jer tamo na kraju su se opredijeli da se povukuju pećini. Da pobjednu sa svojom mirom. Da sačuvaju svoju miru. Od ne mladom narodu. Prije toga jeste li kada razlišali kako su ostali pusteni prije toga? Kako? O to što se družili sudišao na oko. Ja nam govorio da je tako boga savjetuje da kod vidja da prijed za da ih čera posustanju savjetujeo problem. Podupirao zato je ona čela na na konsalšenka kazigana on pričima u službi 27 28 baj bratis. Poručio je ono da sam pali sa na tu sam. Akin bi se pa. Potimo vam ohrđeli to kitab da čitaj. Ono što se objavljuje stiže od Boga Gospodara, narod da vjeruje iimani. Nije ćeš naći da se našlo njega kod Allahu subhanahu wa taala. Kako je bilo tad njima, kako je Na kojoj je vaš i anđel počin, uz onih koji jutra u njegačka ispominu svoga gospodara. Naproti, wala ta' wainata'n, to'ih ruzinata'n, hajata'n, dunia'n. Nesparnaj svoje oči s njih, toliko bude s njih. Zasvi buvo, toliko je puno, što će ti biti od velike koristi na putu do Allaha, to je moja za lakor za tobe sebe. I u suri Lukman, u 15 poznati smo saditi, Lukman, svojom sinu, فلسفني <تصفيق> أكثر من تشتوى سيطواتي أليم أنسو يسنوزي من تكتم سيطواتي فلسفني أردت لنبي يرميك أردت لنماخران بيري نبي وستمعي سيئي قلوبة جنسة أو بكنا جاء حداك على أن تشهر كبير ما غير سلك به يأمن فلا تتقهما وصالحهم في تنمعه أقول وضو تراجع تراجع تقولين استلتوك وإن جاء حداك جهارك Bogu proti tebe. Tvjerali te da nekoga Allahu smatraš ravnim, a pored Allaha nekoga drugog obožavaš. Prisijavali te na to. Nemoj mi se odazvati u njihovom zaškevu, ali i u svim drugim dunjavučkim pitanjima premenio se veliko dušna današnja. Bili ste Šta će ti pomoći u tome? Nakon toga, koja će dobala, kažu od tebe se vire na nebe, svijeti kutoni I iskreno se određujte na trenutku, slijedi put vijedi, se s njima koji ne ima se ne slične probleme, oni će te posavjetovati kako je dobro, dobro zruštvo i zasigurnoju stražnost u dobrih dijelima, to ćete na te nakon vlada suhranjata upisniti u ovom Što god budeš više, se pokvarava vlada suhranjata i bićeš čvršiti u vjeru. Na ovom čem da će te učvršiti u košto kaže on su tajna što on tajito, valo kada htaju i na uzenu bicira, خير لهم وشر ذبيتك. A da su oni činili ono što im se savjetovalo, što im se nalazivao preporučivalo da bi bilo najbolje za njih i tri nebili što je voljeli. A oni činili ono što se nagodio. Ono što im se savjetuje. Da kad govorili su idealističkima Nakon Boga Jezus Phajamu dao dozvole postojeni u stranu, postojeni u togđer, ali oba tri imamo za vrsti. Dovu nikadu. Druženje s dobrim društvom, a zatim učinjenje ja što je gotovo ubiće više dobrih dživa. Postojenost koja Boga Jezus Phajamu tada dijelite kako nam je potrebna. To je nešto najbednije. Bez toga da ga nema prijeta. Le mie mie sono interessati alle ricerche nel facoltà di laurea in uomo e schulti, cioè nel sutra, se leze fine luce. I meta che neanche ne ci corrisponde da sto, neanche che ne ci corrisponde. Politiche sono propria la storia delle rivolti rivolgo lo studiare. Ho veramente intrigato svojim esperienza da prima volta meosta. Nico neci i suoi diema micio gente tanto per quanto è A primjer imaju dijeloscu koja se postavlja odgovornosti. i neće ostati mene. Da skratim. I treća situacija u kojoj trebamo biti, postojanje ono odgovi vjeru. Pisa je nakon smrti u kaguru. Kako pažno vam nakon što ono vredno, kao što neko znam, to je vjeru postojanje, a ti se u kaguru, u kaguru se, on kjer je na kjeru. I pitanje u nas tri znamo, ali divno čudo, da pripremamo Studenti, Kada se na godinji će uskod izraći ispitni rok inuče, in uče pripremanju se ne spavaju dan noć, pritevno glavu, ispijaju crne kahve, da što manje spavaju, da što više iskoristje u lijevo učenju. Zašto? Ne znamo kakvi će biti ispiteno. Mi znamo. Mi znamo koja će na pitanje, pitanje. Koliko se spremamo? Evo sad, da nas tako bi tri pitanja su koje je tvoj gospodar. Koja je i koja je tvoj poslanik? Ili u domovim, ova je to što kažeš za ovog čovjeka koji nam je nam poslan. Da te neko pita i zatražuju tebe samo 5 punuta da glaviš u svom gospodari. Sutra neće ovući tako odgovoriti nam gospodari. Moj poslanik je, je Mohamed Ali Islam, moči će odgovoriti sam oni, koji budu uznani zatorem na mjarku i dokazivali svoje vjebna, gledu uvijedzi i dokazili živijaj potok. To by piti o teo, o pričaju. On piti, no ten, tak, pravniški. Hvala tvoje gospodara. Hvala šanseru. Koga se jedi šutome? Hvala ti od poslanika. Hvala. Izbuknem poznacanje naše gospodara, udobodljujem je i poslanika moj hvala jesmano vato vredržavni zemlje. Kada budemo bolje poznavali svojeg gospodara i kada budemo svijetni svog gospodara, kada nam bude što češće je, na umu, tiče i I kada budemo poznavali životopisa uvodnog posadnika i s sa vato sam, šta je samo žrtvovo nas. A bismo mi danas učinali do ovog udjel, mislim da na vidjeluj naše bude. Bolje vredržavni zemlje. Dakle, svi igurno će na ova tri vitanje biti sve jedan od nas upitani. I muškvalici želim, i malo, i veliko, staro, jer i mlado. Tražit će se od stokog od nas od Pa je takva i tekako potrebna postojanost, čestina, ustrajenost. Jer nakon toga ono, neko je odgovori na ovak vitanje, uskrišno, to vazi sve bolje. Ali on neko ne odgovorio. A pa ti Kako je došlo? Kad pa iz izgledaju mladiva, da će dovoljiti jednom, aaa, aaa, Pokušavam će da se svijete. Moći ti nema, ako nisi živio po tome. Poznalo ti je reka je ovo vatrani. A dobro posljedno će čuvati ti ove pamjeti kao što sam sada tada. Kada mi ubitel koji je tvoj gospodar, Omer, Omer dobro zna koji je gospodar, nema gospodar. Tredi Omer. Omer će biti upritati, Omer dobro Zato što Omer si cijeli svoj život, koji ima sa vrat u Rusu i on her nema tebi nema. Reče I svima jovi, moj život i moja svet osjećajuću Allah. Tako je bilo Ko govori uspješno sve nakon toga će Ali ko me govori uspješno na ova pitanja, sve nakon toga do nas i kore, kore. da mi potajemo. Allah subhanu ta'o pojašnjava kako da budemo postajani pred smrt i nakon smrti. I sve biti u lohu ljubina, amenu, gdje i kodli saviti, gdje i hajati dunija odli Allah cik postoja no je postojanovi riječi učvrstiti vjernike, istinske vjernike. Ne oni samo, koji imaju ime, ne samo oni, koji znaš dolažili ahlidu abu abu do rasuhov, a ne žive po tome. Alko cik je istinske vjernike učvrstiti spostojanovi riječu na budžnjavku i na fjeretu. Komentatovi, oci na njih, tražu na budžnjavku, predsmej na fjeretu ukada. oni, koji budu istinske vjernici, živi vjernici, na Dunjavku, kao Lohu poklonjenog ovojeg ustrajava, i u tome oni će biti učešćeni u ostojanom lijuču i pred svoju smrt i na tom spremljivu, u kardu. U ostojanost na pravnom putu. Odlučenost na pravnom putu. Također kaže Lohu posljednicati. Mlomite za postojanost iz vama i za odlučnost na pravnom putu. Odlučnost. Kako biti odlučeni na pravnom putu? Od svakog djela. Postoje dvije odlučnosti. Na početku dijela i na kraju. Na početku dijela to znamo, kada treba učiniti neko drugo dijelo, možemo biti odlučni da završimo to dijelo na najljepši i mogući način. Dakle, kakva je odlučnost na kraju? A ovo mora da Na početku dijela je na kraju dijela, na, na kraju. Izbim te nove predovanje, nama više u vidu pitanja. Ali... To dobro prelašenje, kako je pomijenje? Odlučnost po na pođeretu djela, tako prijednom okraju izgada djela i odlučnost na kraju djela, kad ga završimo, da odlučimo je da jednog djela z drugim djela. Kad završimo da drugim djela z djela i tako. Tu je odlučnost. Taka znacija nam mogu poslanih samog djela Laha i samog djela Laha. Za učenio odlučen na pravom djela. Samo što završi sjetim djelom djela i da je dalje. I taka veliko život to mogu poslannika rejsa. Nažalost. Danas mi samo pričamo, A malo radim, kao što da vam radim. U životu nije bilo ni trunkeđanosti, ni trunkeđan čarenja od manana. Ić je stavno bio u pokret. Pan Šafja rekao je velike, ježi u stihovima. Ali u prijevodu stoji, voda je lijepa pitka, samo kada teče. Njena pitkost, svijekota prestaje kada stane voda. Kada je takav slučaj s vodom, da je voda lijepa pitka, samo onda kada teče. I svima na nam je to poznato iz pa da gu, gu, gubi svoju bitkost kada stane, kada je stajanča. misli da i kori s njemom društvi i zajednici da da bude Zato je u tajem brahvenom hotela rekao prelijep riječi. Svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šeha, koliko ga šeha vreduje, cijeni pošto je uvažava, neka pogleda u svoje dela koje ga je šeha zaposljedio. Ako te šek cijeni, poštoj, ako se od povjerenja, daće ti poseban posao. Odgovoran posao. Nećeš biti kod njega na istom stepenu kao ne znam, onaj koji dođe na koralnu vremlju i počisti halu. E isto tako. Onaj koji želi da vidi mjesto kod Alvaro, sve kani tako da se pogleda, osvoja djela, svojim nezaposljenim. Tako da djela, kada se Sutra, kako će djelaći? Zato se trudi da bude šutljivitav. Ovaj put do Allaha subhanahu wa ta'la je autobut. Autobutu se tako da gleda vespre mjero. Gleda se samo napredi nazar. Onaj koji bude gledao vespre mjero se kredi ću da koji bi samo gledao napredi nazar, počeli da neko prestići, taj će ju žuriti. Nakon toga Allaha musl. sr. sr. sr. sr. Evo ki šukar i ametiću, mojim te za zahvalnost na tvojim blagodatima. Uvejte, kako vidimo, da budemo zahvalni, Allah subhanom i talam, nebudu Ako nas ovaj učusti na pravo je, na pravom putu, učinjen su strani, bor svemi, na tome treba biti zahvalno. Ako želiš da budeš na toj uprti, da ustrajaš, mordiš da budeš Allaho zahvalno. Ja vam načinu vada rekao u suri, Ibrahim sedam, ajto, ba iz te adze narabukum na imša kertum, Ako mi budete zahvalni, sjetite se, da je Gospoda, u njavi, budete zahvalni, da no će vam Kako se zahvalimo Kako se zahvalimo na vah? Od dobro da sam da dignemo uke, da kajemo alhamdu lillah. Allah supranje u da ajte kajem, inna evri lahos sredile ima šakire, ima kefure ismošajje ukažal na pravi put važno on ili zahvala ili ne zahvala treček da ili ismo ili ne na pažnje a na drugo mesto kaže Allah ukađilu minna ibladia šekor mađeru ne zahvala na pažnje ondrava kaj atnošo na šu spela njete kaj sam ondravi na pažnje na Fatiha da se dalem sordanih su, da si na g Claire au da su ne wordero, Ulam. Alhamdulilla hotel hospital, Allah ilu teredd the squishy a Michal Baasha? Wake Let allah u Spitalu vs bli sarta odatec Michał i zaproda Vič facta monitoring Accrault pod Mi, dakle, zahvalim se Allahom i hvalim, kada subhanahu ta'la sami potičem u prije rečim Hrvatskoj blagodati, neka ti je, hvala. Znao neko? Ibn Qajba, Hrvatskoj, kaže odih pijet stvari, ukoliko se ne nađu, koje svako kada se zahvalio je subhanahu ta'la nekoj blagodati, nećemo se zahvaliti, nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto Božda će vas mnogo vješere času spývat. Ale hoću da vas mnogo zabrinete. Jer je na sceni to půštanie umere. I na sceni půštanie jezika. Na imej straně, hova, lebo ľudia, svoje vrime provodimo vzpomínanem drugih, a svoju věbu postojenem znamenu. Kako se zahvalka? Na svakoj blavle. Na često to je surprezy, na često je potomstvo, na invensku, na úplnit. Kako se zahvalka? I ono prebrati na Allah, da kažem ovih pijet stvari u koji ko ne bude, bi svako izvakovi nećemo se ispraviti zahvaliti Kad god postavš nepo blagodat, osjetiš nepo blagodatu pa kažiš ovo blagodatu da bahaš njih od koga je drugog. Kad tu blagodat priznaš Abadu Subhanatara jednom jedinom, jer je nekao uđeru Allah, Allah, Allah, iku mi njerni terbi na nema Zatim, kada god spoznaš novne glavode i potvrdiši Allahu džela u Allah, da se tvoja ljubav prema njom poveća. Da se tvoja ljubav prema njom poveća. Allahu pripada na im Žešenju primjer. pet puta sreće i svaki puta ti u tvoj džep, šafu, dinar. Vaša, evra, dio nekdje u tvoje srce će se zavijepiti za njeg. Pozad, Allah ime najviče. Moj intervudnjan je pozdravljanost. Ako biste glavali omogli glavati, niste ih mogli nažalost, danas opet ljudi išli nekoga drugog nego Avlaha. Kada god si poznao neku glavoda, a ona je vezimala sumnija od Avlaha da se naša ljubav prema Lohu poveća. Zatim da se naša poniznost prema Lohu poveća. Jel' tako? I bio bi skronovno ponizan fenomen na trnjavku koji ti zarada ne budimo karmidnih kama Koji nas je stvario nevom što mi redni spominan. Koji nas je stvario ljudi u najljepšem koji nas je odlekao ljudi na tvojim drugim stvarima, tima što nam je dobro razumit. I koliko smo zahvali, i kako smo zahvali. Četvrto, da te babovati allah Subhanahu wa drugima, da govorimo o tim babovatima drugima, bogoče koji je bilo nadalavati nazad ljudi, neka govorili ljudima. Kako bi allah Subhanahu wa sačuvao zakupje, izveo napravlju Buhu. Ne si sviđem da drugi omalovažavaju, da se izmijava drugima, ne? Bez da spominje, svoj slučaj ljudima, da polizu od Bogu Hristoga. I peto, da nikoli isti dotičenu blagodat, osim u pokolnosti o Bogu Pa kad imate čestvito potomstvo, tu blagodat preznate samo o Bogu nikom drugim nije umalo da to potomstvo da ovlađa veva da se vaša ljubav iz dana u dan što god više primjećujete kod svojih sinova, svojih ćevi, nakrdovanja u vjeru, to je od Allaha blagodat da vaša ljubav prema Allahu vaša poniznost, pokornost prema Allah subhanahu wa ta'la raste. Da govorite drugima o i da ih koristite pokornosti Allah u, u islamu. I na takav način svakoj drugoj blagodati se zahvali. Takav, Allah u poslanih sallahu wa sallam, Kaže je da ga pomogne u zahvaljivanju njevojim blagodatima. Da je to samo podignute ruke i reći gospodinak ti je hvala. Ne bi teba trebalo tražiti. Pomozi me da ti budem zahvalnuti. Treba nešto činiti. Zatim kaže, nakon zahvalnosti na njevojim blagodatima, o es elu ki dati iskreno roboje. Poznate nam je da iskrenost ko čovjeka najdeža je u stvarni iskrenost. Začne se promjeri nje, promjeri namjera. Čovjeko počne djeva da činira djelba, da je obavno sučanje toga možda nekoga drugog ili u samo samog djela pojavi se nadjeva da dočinira od nekoga drugog. Sato se treba boriti s vimi u mogućim sredstvima da budemo iskreni, a najprije da dobijemo ovu sučanju. što je obavno sami pravi, sada sam dobio. Čuvajmo se da djela A ona nisu iskreda radila Allaha i nisu posometri Muhammed A.S. -e samo se umaramo. Kod nas kažu bolje ikako nego nikako, ali bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Ako ćeš djelo činiti, da nekoga drugog vreda Allaha, samo ćeš se umoriti. Od njega nisi ćeš imati nikakve koristiti. Kako každje jednom klin, onih koji budu činili dobra djela, ali da bi nekoga drugog, Nikho primjer da pokupite mira od ovoga što je svoj, parkirati, tovare i kamene i primasi da samo sedno gestan. Ne mora se ništa sankrištati. Ibn Džerzi rahimehullah ta'ala kaže: "Primjer iskušenja što nas ljubi, koliko iskreno stojite, toliko potrebna. Koliko je al-Refat potrebna mu'axti timovi. Ima velo u hadisijan da je misao u hadis. Može u itxadžis pravde za al-Refat. U drugih dalima nas je nikod voči a kiedy dad nam pomoc od naszych starców i religijno pan harju arfa harju arfa fama ta do hadra bezarnego satra kombuje o pan subhan taala z uciskami to uciskami nasi przedbudnicy byli Voli sam da imoni so objevam i molim tebi za zdravo srstvo, za čisto srste. Koliko smo danas potrebni toga? Spoljašnjost kod novih od nas. Tu. Ali da se mogu otvoriti prca, vidio bi razno razna srsta. Zlama bitna, puna zlobi, mržni, a znajmo dobro da je ovaj ili komad, jer je srce, da je daleko daleko bitnije od spoljašnjosti. Gdje treba bodi računan u společnosti, ne može bez njih. Ali predvijemo sviđu i predvijemo se daje djevno srce. Možete nikada zavrniti hadisi. Evo gori jedna gdje je blagodena. Prije negodi ga iscitirao tri kuta i padalo u nesvijest od sabižnog kogadiza. Prije negodi iscitirao hadisi tri kuta i padalo nesvijest. Kada bi, bi došao o sebi, Spomenemo hadis pođoži hadisu kojim će tri kategorije s kojima će se rospomca tuđanje. Kategorije ljudi koji će prvi biti dvači tuđanjom, osobi. Čovjek koji je pobjeno oborio pa u ovom Čovjek koji je podijedio svoj svoj i Čovjek koji je cijeli svoj život proveli u traženju znanja i jedinu znanja. Ali jedan od njih nisu to radili, radila u Baha, izostalo djelo srca. Činje li najbolja djela, ima boljih djela od znanja, od djelina i mjetka, od svoga života na Allahom. Ovom... Ne, dao si svoje vrijeme, dao si svoj mjetak, pa čak i svoj život. Nema boljih djela, ali ukoliko izostane djela srca džabati, onaj koji je pobirao na Allahom kultu, doći će i reći borio sam se da ustignem boju riječ, veće Allahom reći, lažeš, već se borim da se kankim kako si unak, sve. Onaj koji je djelio svoj mjetak, Nisam ostavio jednog si romana, da nisam pomogao paća, veći lažeš, veći to zemljučenje, to se kaže, kako se da požene rukje. I treći, dražuje znanje i ilio znanje sa nama, da se kaže, kako je učen. I sve rečeno na metodnalku, na hrtu postajim osim džahemina vzkravi. Osim džahemina vzkravi. Hvala to odrepovodno računom srcu, čistimo svoje srce. Prije svega od mnogoštvanja, mjerstva, nifata, icem mjerstva, zatim od svaki ljudje nevaljade osobine pra nisi mi da biti pobjednik i vjernice od bodu zavisni možemo loše dishemo loše dishemo ne možemo zaći iz loših duša loše dishemo ne možemo zaći iz loših duša a u nas je kamenovo suđenje šura svaki dan da nam elim anatollahi bi qalin sami fajdalna nasudi da nećevjeti neka vjerite potomstvo samo čisto srce prijučali prođet svojeg gospodana. Poznam znači slučaj u Lahari namre, ono drugom divanju stoji je u Lahari namre, koji je tri slušao ovo oh, poslanika, ali sa oca, kako kaže, sada će nam mrake učista na I ulazi čak se i mu hadisovne spominje ime toga, Ashabu, je bio ime, ono je posposobno Ashabu, a spominje s imenim, je, imen, je osobina, djetnoj čistkih srca. ušao običan čovjek, pod pazuhom musulmine, Njegove namule papuče sa njegove brade kakava je voda odavde stao, obični čaj. I drugi dan, i treći dan, sa drugoj gnome, zainteresom koje A gdje mi je ovdje to 3 do tri puta govorim se. otišao, pravoravio, odredio me, razljutio se, nije vidio ništa posebno kod njega, dvanja kao što bi to njih odstavi, posti kao što bi postaje i ostavi. I je krenuo da krenu, da ide kući. Ustavljaju i kaže, možda je. Ja kad god zamiči, kad god ja nem odhavljaju muslima s kojima danas razgovao, ukoliko sam s nima znači odhavljaju. I u mojim prsima nema ništa, nema jednom muslima. Ne osjećam nima od zlopije, zavljesti prema ono što drugim muslima uživaju braboh i blagovati. Kaže, to je ono što je desinom muslima osvijel. Zdravog srca. Vodim načinom štravom srcu. Na na Ovdje san i savjeka, i istinu, ljubit jazyk, tako gledamo istinu, samo istinu, jer je to, Havisu, to istina, je dobro čistu, a dobro je u i toista je vrlo, greh, a greh, vodbu, džahennin. Allah poslani kralje hislalatca, kada spomniu osadvinenu naših, tako Havizu kaže, tri su so znaka razika, kuj prizna, odpomenu, kada kono Kada govori zna da laže, djeljniku, bažno, ne svi vidili svoji svijetni, jer kada govori zna da laže. Kako može baž? govori te laži, znaš što daži? Pari poći hradice. Zato da govori poslanika da je s Otcom dobio i polučio od nas da dobine. Kad razina obavala Soprana dala istinan ljubi jezik, i na kraju kaže i mojite za svako dobro koje ti, gospodarno, znaš, i se od svakog zlako i ti znaš, ja, mi biednici, da je dobro po nas vam mislimo da nešto chod po nas u nas poštini dobro. I se včičku. Začer kreda mojih mojih, Allah Subhamnita, o nas učistih na onome, što je koda Allahe dobre. I tak suvar je do neva što je koda Allahe zbog. I zalešava dobi, kaže, ja govo poslani karih sada, to sam objate sestavu filke linja, amen. I mojih ten za oprost, pražnji oprost sa, kot tebe gospoda razo mnoštio sam ti svjesno, čini odbija. Bo Allah udjel prelazi preko ono što smo učili iz neznanja, iz prisjeve i nesli smo. ono što učili smo učili svjesno, zato se trebamo karati odložiti, odražiti odložiti. I nije prijedan slučar da na ovakav način toga završavaju se sa istim članom. Kur'anski suraj, tako, i da žare nas u ovaj se odložiti, ili odlađate srpih i hrvom nike slobija i naučijan Kada Allahu Allahovu pomoć odje da stiže i vidiš kako ulazi u skupinama u Allahovu slabi radičaja Allah subhanu taf tražio proste. I tražio proste. Doba za iskupljanje sjela je Subhanu bin hadjih aškabu lalaha ila nita kada se svalo firuk a da trebu u vjeru. Mobil eshaarifum es bagfirun Kada osobina i oni su u pratsko zore tražali oprost od Allaha. Pred samom zoru, kažu komentratori cijelog zoru bi hvanjali, pa bi pred zoru zalušili svoje učenje namaz, svoje braje, traženima oprsta. Dakle, ukoliko da je ovo vola na pravnom putu. Učinite da od učinim. Nakon jednog dobrog djeva čini s drugog, trećog, ustrajavaš od objek djeva. Učinite zahtalni njegovim brogu. Učinite od onih koji imaju čista srce, zdrava srce. Kod onih koji dobro je istinu sam istin. i samoistinu i čime je ono što je kod Allaha dobro, s je Allah zadovoljena i što Allah voli u mene svi zohobiš. je to glagodat od Allaha tražen, prostaj danje. Kada završimo, privedemo kraju najbolji ibadat u islamu, a on je na nas. Kada pa kažemo salam ali urahim, to moramo salam ali urahim, to kažemo <laughs> a nema tudi kolesne u istighfaru utraženih oprostatih od Allaha subhanahu wa ta'la subhanahu wa ta'la nas istighfar sa očega ušmišljenost u djelovih obrana. Tako što je rekao od Nukaim Rahimahum wa ta'la u propasti ni sa svojim u A ljudi negriješe u njihova puniše razbijih u propasti. لا تبكت لها من أفرسك ودأ الله جنبا وعلا ديكو كل القصة المروسة تشبه كلمة اليوم اللهم يكون أسألك الزباة في أمن ولعزيمك على الرشد وأسألك شكر نعمك وحسن إفادتك وأسألك قلب سليما ولسان صادقة وأسألك من خير مطال وأعود بك من شغل مطال وأسألك فيك لما أعلمت منك أنت على Hvala onge승a rada! Udom in Dakle i vaja n編đenje i ne sedavnjo, capacity od mjega da samo glavo aveng Damdli.